Psalmul 100 al lui Emanuel Doamne, îți mulțumim fiind asemeni unui prung de lumină, din icoana de lumină mai ci Preacurat, în noi te născut și ai stat. Doamne, îți mulțumim fiind asemeni unui odor neprețuit în inima noastră, ca într-un templu de lumină ai intrat. Doamne, îți mulțumim fiindcă atunci când ctitoria de suflete a fraților noștri ne-a încredințat în noi, biserica ta, ai ridicat. Doamne, îți mulțumim fiindcă roa Duhului înțelepciunii ne-ai dat ca să-ți aducem rodul cel binecuvântat. Doamne, îți mulțumim fiindcă psalmii, rugăciunile și imnurile cu care slava ta am cântat ca tămâia și smirna la cer le ridicat. Doamne, îți mulțumim fiindcă dragostea ta, prin cei cinci talanți ce am mulțit ne a arătat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă atunci când ucenici credincioși și slujitori la Tine am lucrat, tu între ucenicii Tăi ne-ai luat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă atunci când pe bolnavi, neputincioși și păcătoși am ajutat păcatele noastre, le-ai iertat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă în smirna smerenii gândul nostru l-ai îmbrăcat și fapta Ta în mâna noastră ai așezat. Doamne, îți mulțumim fiindcă prin gura noastră cuvântul Tău tuturor l-ai dat și la mântuire i-ai chemat.